Робота є робота, хтось має виконувати і таку. Все котилося гладенько, звично відлагоджено. Навіть останній виклик до полковника здавався черговим робочим моментом. Не надав він особливого значення і несподівано поставленому запитанню, що робити з фараоном після планового закінчення програми. А тоді до нього дійшло... Полковник недвозначно натякав на слово, що його так і не зважився промовити, і він, професор, теж волів би його не проказувати вголос, бо в суті своїй воно жорстоке і нелюдське утилізація. У поєднанні з назвами предметів речей воно сприймається буденно, якби йшла мова про винесення з міської квартири відра й сміттям. Але коли воно стосується живої людини. Розум і серце повстають, і він не має сили їм опиратися. Ту подивився на лани широкополій, що ми за склом і відпливали у простір позаду прудкого мікроавтобусика. І хотілося, аби цій дорозі не було кінця краю. То була перша осінь, яку вона зустрічала невдома. Це означало настання дорослості, перехід у зовсім інші виміри життя – зовсім інше його сприйняття. Тепер уже очима самостійної людини, вільної у своїх чинках і такої ж за них відповідальної. Наталка стала студенткою, навдивовижу, швидко звикла до міста. Саме до цього, що його полюбило одразу, беззастережно, і вже за якийсь час дивувалась, як могла досі жити не тут, не серед цього заклопотаного велелюддя, не ходити цими вулицями, освяченими іменами великих людей, майже небожителів, присутніх на кожному кроці у вигляді пам'ятників, меморіальних дощок, погрудь. Місто вчарувало її і полонило, вона ладна була годинами вбирати його урбаністичні, тоді ще й слова такого не знала, краєвиди, його незвичні, відмінні від сільських голоси. Простоювати перед концертними театральними афішами і не вірити собі, що купивши квиток на виставу, увіч побачиш на сцені знаменитого актора, про якого чула тільки по радіо. Малуватися водограями, заходити в затінок парків, скверів, де молоді мами з дітьми чи бабусі з онуками годували з рук голубів, синичок, білочок, і відчувати Щимку радість від усвідомлення, що віднині і ти є частичкою всього цього багатоликого і багатобарвого, схожого на вирування прибутної води життя. Єдина прикрість – поруч немає Павла. Ступати вони збиралися разом, принаймні в одному й тому ж місті. Однак Павлові проведена остіжкові під пивиху дощова ніч так не минулася. Коли він увечері не вернувся додому, у матері від переживань стався серцевий напад. Батько відпоював її чим тільки міг і що знайшов у домашній аптеці. Одне слово – хлопець отримав добрячого прочухана з далекосяжними наслідками. Ні про який вступ до інституту й мови не могло бути. Батько показав аж надто крутий характер. На початку листопада Павла забрали в армію. Вони ще встигли побачитися перед неталченим від'їздом на навчання, а на проводах вона вже не була, і від того неминуча солдатщина здавалася Павлові ще осоружнішою. Надіслав їй листе з-під самої Москви, з містечка Корольова, де базувався батальйон особливого призначення. Особливість його полягала в тому, що молодих рекрутів тут навчали не воєнної справи, а красивого маршрування на парадах. Павло з його статурою і зовнішністю якраз підходив для такої служби. Наталка не розуміла до потопної майже печерної сваволі Павлового батька. Ну, не ночував один раз вдома. Так була ж причина. Вони ж незумисно затрималися під пивихою, і нічого такого між ними не сталося. Не через це ж їм довелося шукати прихистку в стіжку сіна. До всього, насамперед, не Павловію мало перепасти на горіхи, а її дівчині, материні дотці одинадці, І якби її мати взяла приклад з Павлового батька, то повисмикувала б Наталці всі коси і живого місця на тілі не заставила б. Однак вона, щойно Наталка зайшла у двір, пустивши поперед себе велосипед, тільки витерла очі, тремтячими блідими руками притулила до таких же тремтячих грудей, при своїх терзань своїх страхів, і та відчула, що пережила цієї ночі мати. Коли в обох вийшли з душі за шпори, Наталка про все розказала, і почула єдине. «Дивись же мені, доню!» Вона й дивилася, і настійливі Миколині залицяння сприймала крізь у ті,